Prej je nuda uprostřed noci. Stačí se dívat. Všude najdeš svítící neony na štítě báru. Uprostřed noci. Uprostřed města. Lákaví svítící neony na štítě divnýho báru. Stačí jen vejít můžeš se pokochat totiž. Ženský se tam svlíkaj od devíti do 4. Můžeš jen tak sedět a dívat se, jak odhazujou sami sebe. Můžeš se snažit proniknout do nich, do jejich myšlenek a taky vypít něco vína. A dívat se na ženský co se tam slíkaj? Od 9 do 4. Jen tak.